פרק י"ז. ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למכיר, בכור מנשה, אבי הגלעד. כי היה איש מלחמה, ויהי לו לא והבשן. ויהי לבני מנשה, הנותרים למשפחותם, לבני אביעזר, ולבני חלק, ולבני עשריאל, ולבני שכם, ולבני חפר, ולבני שמידה, אלה בני מנשה, בן יוסף, הזכרים למשפחותם. ולצלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, לא היו לו בנים, כי אם בנות. ואלה שמות בנותיו, מחלה ונועה, חוגלה, מילכה ותרצה. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן, ולפני... יהושע בן נון, ולפני הנשיאים, לאמור, אדוני ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, ויתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהם. ויפלו חבלי מנשה עשרה, לבד מארץ הגלעד והבשן, אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו.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 ערים האלה לאפריים בתוך ערי מנשה, וגבול מנשה מצפון לנחל, ויהי תוצאותיו הימה. נגבה לאפריים, וצפונה למנשה, ויהי הים גבולו, ובאשר יפגעון מצפון, וביסחר ממזרח. ויהי למנשה ביסחר ובאשר, בית שאן ובנותיה, ויבלעם ובנותיה,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 וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד? ואני עמריו, עד אשר עד כה בריכני אדוני. ויאמר עליהם יהושע, אם עמריו אתה, עלה לך היערה, ובראתה לך שם, בארץ הפריזי והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. ויאמרו בני יוסף, לא יימצה לנו ההר ורכב ברזל בכל הקנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק יזרעאל. ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפריים ולמנשה לאמר, עם רב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. כי הר יהיה לך, כי יער הוא. ובריתו, והיה לך תוצאותיו. כי תוריש את הקנעני, כי רכב ברזלו, כי חזק הוא.